بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق الأنبياء والمرسل وعلى آله الرحمن أجمع الرحيم أجمعاً الله الرحمن الرحيم واحد العظم السلام من anta kinan dan 'abidin walahu shaykhul mu'allif Abu Suja'i رحمه الله تعالى ونفعنا بعنون ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجزام والبرق والجب والجب wal-'unnati Itu ha, saja maksudnya ha, Kata Syekh Abu Suja' rahimahullahu taala wa ha, yuraddu Asalnya dan ditolak akan lelaki tolak ha, makna gana di sini tolak yakni dengan dipasakh ha, dengan fasakh Ha, bukan tolak cegah ni dah ha, Sahabat balik perempuan Tak boleh nak cegah lelaki Radda ya ruddu Wayu raddu Dalam hasiah kata Huwa bilbina ilil maf'un Takut nak baca ya ruddu Wayu raddu Apabila tafsir Dalam hasiah tu Aitarudduhu <Sessizia> ha, zawjatu Gombak klik bina faen lah Aijarudhuhuzaujatu, artinya rat asar rat rat ini Mengkumbali sanya gitu. Nah, amkembali um, akan Dikumbali akses suami mana mengkembali akses zulizaujah bfasqinikahih. Soalalah takleem. Ambil guna ni yang rat rat dari arudhu ni pasal itu lah. Kalau kita ambil bagai orga, okay? takleem. Ah, tu drak di sini menolak dengan mana harta balik. Ah, mengkumbali akan zau oleh zaujah isteri maksud mengkumbali bi khinikah itu tafsir bagi rad di sini dah ni. Dengan fasakh nikahnya zau. Anak fasakh tu bi subuti khiyariha. Kerana sabit oleh khiyarnya, sabit oleh pilihnya, pilih uh, zaujah. Pilih anak, pilih kot tak seh boleh. Dengarlah anak, dengar pilih kot pasah. Maka nak, nak sabit dia tu. Bi khamsati'u yubin. Tidak? Kemudian syarah kita tafsir sikit saja. Wa yuradur rajulu aizan. Dan dimengkembalikan akan lelaki. Kanak lelaki siapa di sini? Bukan semata lelaki. Berarti suami. Pihak suami, pihak isteri boleh mengkembalikan. Ia ni dengan fasa. Cukup juga, aizan juga. Apa juga? Sebagaimana balik pihak lelaki. Boleh juga dia mengkembalikan. Ia ni fasa. Kira dengan fasa. Paedahnya ha, supaya tidak mengkurangkan Bilangnya ha, milik tolak ha, Milik bilangnya ha, Tolak ha, Tolak sekat tiga kali Tolak cerah tiga kali Habislah apabila pasah Dia tak mengkurangkan bilangnya tolak Itu ha, diantara paedah Begitu juga balik isteri ha, nah, Boleh pasah Tapi pasah pun Bikham sati'uyubin Dengan sebab lima kaibatan aybi wahid minha bukan nanti beri pun lima dengan salah satu ha, daripadanya daripada khamsah ayub jani tu wa in auhamat ibaratuhu dan jika beri waham memberi sengko oleh ibaratnya ibarat musannah lah ijtima'aha ah ha, ibarat musannah tu memberi wahai kata beri punyonyo khamsah nanti beri pun 5 baru boleh fasah ah ha, satu-satu tak lehlah lah ha, tu zuhid ibarat memberi wahai begitu tapi bukan murak gitu artinya dengan salah satu daripada lima mana tu isteri boleh fasah tu suami ah ha, badar selalu bil jununi ah ha, dengan sebab gila si suami dia gila ah ha, boleh lah aka dia ko tak selak bila suami gila dia tak selak ke suami gila anak suruh suami cerah tengah duk gila cerah tak taat ah maka boleh isteri pergi fasakh pedakwalah mm wa wal juzami artinya sebab penyakit juzam Haa, penyakit badai kata panggil pasal pecah-pecah badai tu nyakit orang baik dah panggil ah ha, kepada penyakit padahlah ah ha, mari-merah apa jadi hitam lama-lama jadi gelap buruk pula ah ha, nah wal barasu ah ha, wal barasi nabil jununi wal juzami wal barasi ah ha, penyakit balar nah ha, balak kepada penyakit padah tu mm Penyakit yang datang warna putih Yang apa Ternapi darah Tak ada darah tu betul tu Ada barang yang dibawa pada kulit Tak ada darah tu Pakai isi tak ada tu putih balar Nak keluar hak basah apa Dia panggil bahap al-pahdah dulu Tapi tak ada bawa pada hilir darah Sebab kita dah meh-meh sakit kurap ah ha, tu penyakit kulit juga tapi bukan kata ha, tak ada darah dah hmm dia pain soal darah ciumah ha, dan semua tiga makna itu tu syarah kita tak ulang royak dah pakai harta klik hok dulu lalu kata wasaba qama'na dan telah dulu oleh maknanya ai makna salatati ...ulih makna tiga karah tu sebut dah. Fikala misyarihi. Pada perkata syarah kita Syekh ibnu Qasim rahimahullah. Uleh itu, pada falahajatali i'adatihi kata muhasyi. Maka tak perlu lagi lah kepada mengulangikannya. Kan makna tak ni tu. Akhirnya kan makna hak ataupun makna salatah. Tak payah ulang lagi lah. Berarti kalau nak ke kan, harap joklat sana. Hmm. Ah sambung selalu wa bi wujudil jabbi. Ah hok ni, hok 3 tadi tu orang panggil a' ah, yang bersekutu gapanggil, yang bersyareka. Nawa ayat tu di perempuan pun berlaku tu, salah satu pada 3 tu, gila ke baras juga di lelaki. Ah nak. Ada pohok dua selepas tu, itu ha, khas Dia panggil ayah koh. Hak tadi, ahok dua lepas alpada ayah koh bagi perempuan, Iaitu rotak dan corn. Nah, sumak parah dengan daging. Ah, koh ini sumak parak dengan tulen. Ah, dia panggil corn. Koh itu koh bagi ayah perempuan dah. Ah, koh ni koh khusus bagi orang lelaki pula, gak boh. Ayat itu dengan ada jab, gak boh jab, eh. Asal jab, jab, jub, jab itu makna kerak. Makna kerak, potong, atau nah, jab. Sini, makna apa? Wahua pab'u zakari. Iaitu al-jab tu potong atau kerak akan, akan zakar. Oh, kerak zakar. Tak kiralah kerak itu kulihi semuanya zakari habis. Tak ada takal sikit Haa Nah Au ba'dihi ba'di zakat Masih pagi jeb belakang Maka orang panggil orang majbu nah, Lelaki bila dia kerak zakat Panggil majbu Sama ada kerak habih atau nah, Ataupun kerak setengah-setengah wal dan yang tinggal lagi hak lebih pada kerak tu tunggu tunggu lah kita panggil nah ma wal minhu kerak ada tunggu lagi ada hak yang tinggal lagi hak yang tinggal lagi Yang tinggal, tinggal tu boleh panggil tunggu banyak tinggal tunggu ah nah tu ah, tinggal bagi tak baca tunggu ah. nah nak mai kota boleh deh dan ia tinggal lagi tu minhu daripada zakah lebih daripada kerak kita panggil tunggu-tunggu lebih tinggal ah tunggu dunal hasyafati urang daripada hasyafah lah ah sekat gelan tu tak ada lah ah ada apa ada tunggu pun nah hmm, ah tak apa nak kurang daripada hasyafah ha hak tu apa dia boleh pihak perempuan ah di pasah. Ha dok gano tunggu-tunggu apa tak ada. Ha, <laughs> Gila Allah. Ha, tu dia deh. Orang panggil lupuk maksud nikah. Hmm, ja perkata nikah tu ja ada makna mabdak dia akad. Maksud nikahnya wati. Ha, pas. Alat wati tak ada lenyek ja habis dia. Hmm, tu dia boleh di Ah <tuh> dia <tuh tuh> dia suami tasir cerang pun dia pergi fasah boleh ha tengok-tengok hukumna untuk dia deh hmm. uh, dia panggil panggil aljab diri potong zakat tu panggil aljab maka si lelaki tu orang panggil majbub kata dengan bentuk isim orang yang dipotong zakat ha orang tahu panggil sepotong ha sepotong tepi potong zakat panggil majbub kata ah oh, ini nyanyi ay walau bifa'li zaujati sekalipun oh, ini nyanyi artinya walau ini walau kanal jab waduh, walau kanal jab ataupun nama ini walau kanal qat'u zakar itu, dengan perbuatan dengan membuat ulis isteri sekalipun ada apa yang Aja ha, nak mawaklah suaminya dah ngeh nak bini kanoh <laughs> ha, ya, ha, ha, sekali lagi ataupunnya ha, punya bini sungguh nyatnya ah tu ya sah pisah jadah lalu ah bos suami tidur malapahwi ah sedawi sekali lagi ah tu sedawi tak pandangnya keahmu tengok tu walaupun isteri keag butuh punya tidak wo kata isteri dia tu suami dia tu dia dipotong dakwal dia buat pun boleh dia fasah ah ha, ni nyanyau kawan <laughs> nyanyau ni apa nyanyau hmm. suku dia kecek nak abang. masalah fasah hmm dia walau bi fa'li zawjati begitulah gamar rajjahu firradati seperti barang perkataan yang uh, telah menterjah ia ia min akhirnya akalnya di dalam kita ar dia hmm, dia kata belah tu walaupun uh, melaku oleh isteri pun A, boleh istifasah hmm tengok Keasliha seperti asal bagi bagi raudah hmm Fathul Aziz nah sah bagi raudah kemudian <tuhul> walau ba'dal wati hmm, dan jikalau lepas wati lepas wati dah A, Dipotong di potong apa dia boleh fasah Bapak payah lah ni dia bil ha, bil'unnati Unnah tu tak cara lagi duduk depan tu Bersalahan unnah Unnah ni Kita panggil Melayu kita panggil Gapok mati pucuk ha, Melayu panggil mati pucuk Melayu kita panggil balatu Nah ha, Dia panggil zakah mati ha, Politoh ha, Nah Jadi orang panggil unnah hak eh, duit nak boleh fasakh dia ada syarat tak supun hak potong ni buddha budda antakun qablal wad'i ah Itu dia eh. maka tak dapat tidaklah pada nak harus fasakh tu maksud gitu nah antakun ah nak katakan nak kedik mal bala bi khilafil unnati فَلَا بُدَّا اَيْ بُدَّا po فِي فِي سُبُوْ تِلْخِيَ ah kita boleh kata maka tak dapat tidak pada nak sabit khiyah yang nak boleh pasah tu tak dapat tidak أنتَكُونَ قَبْلَ الْوَطَئِ ah bahawa adalah i'unnah tu berlaku mati pucuk sebelum pada watih ah berkahwin juga ah tak ada duduk lagi Haa apabila duduk tak boleh nak watih unnah Haa Ya dah Kadang-kadang orang macam tu kan Kadang-kadangnya kena di orang Pada Deki manusia ni Jenok ke satu perempuan tu kan Tiba-tiba nye kawan dengan orang lain ah, Kena hak tebul lah tu nye kena Haa ah, Kena jadi lito kawan <laughs> Bukan jadi orang Jadi lito kawan ah Tu Haa Belum ada tu Haa Boleh eh, Teriki pasal Hmm Tengok-tengok dah Eh kok mana Unnah tu nak boleh pasah buku mati pucuk ni syarat sebelum Sebelum berlaku persetubuhan Bermakna kata kau lepas persetubuhan Dah panggil jadi mati pucuk Tak kena nak pasah lagi Nak kena pasah lalu buku tu tak boleh Haa tu dia Apa farak tu weh Wasaya'til farqu bainahuma Dan selagi akadata tu Oleh farak antara keduanya Antara apa tu Antara al-jabbi wal-unnah atu lagi kerata kita kena t tengok korupai, jauh ya. T lagi kerata kita kena t tengok. Wajar aja bil jabbi kita dapat kecek masalah potong raga terkeluar lah dengan kata al jabbi uli al khisah khisah ni, loga kita panggil ni dah ni khosi khosi kasih, dah panggil al khisah. Bila yang kena kasih, orang panggil al khosi kita tu kasihnya kah sing kasi, uh, kasi, uh, lah. kasi lembu kasi orang kasi ha banyak ke benatlah nak panggil kelimah kasih lembu kasi memuk lembu kasi kasi uh, uh, keluar dengan kata potong tu kasi kasi ya, tak ada potong ha ni fala khiyar balik si perempuan nak nak nak gi pasah suami dia ke kasi ni talih alal asahi sebab apa ya? Eh? Haa Li qudratil khasiyyi Kerana kuasa oleh ya kasih Haa ha, Pak kasih kuasa weh Alal jima'i Haa Itu dia Pak kasih ni Ya apa nama ni kuasa Di atas, atas tubuh Tu Tak suka dengan hak ni ha, Hak jawab ni putus Tak ada Bal yuqalu bahkan dikatakan Hmm Innahu al-khasiq kasi ni aqdaru alaihihu lebih kuasa atasnya al-jima' tu. Ah ha, hak kasi ni lebih gagah lagi pada hak tak kasi boleh jadi. Ya ha, ha, ha. benar fasah tadi tu kerana lupuk maksudnya. Ha, ni betul kasi ada ada kekurangan bahkan aqdar. Ah ha, ya tengok ulama bercara lagi tu nak jadi tu bib undang-undang dia ada belako. Ha, ni kata Islam ni cukup sungguh betul yang ugamaya syamin ugamaya cukup lengkap nah Islam dia bercara kama qalahu ibnul mulaqin kata belah tulah. lah hak kasi mana tak boleh nak khia tapi tengok dia alal asah tu mukabir nampak boleh juga tu ha, kama qalahu ibnul mulaqin ha, di mana dia kata fi syarahil hawi pada syarah al-hawi nombor kita hmm Liannahu La yunzilu Fala ya'tarihi puturun Haa, Apa dia? Yunzi ni pun kata tak keluar mana ni Haa, Maka tidak berlaku akhirnya oleh putur Putur ni kita nak panggil apa? Kelemuh eh Bila tidak inzal abila tidak inzal tidak keluar mani abik tu kata aqdar oh kot tu deh ha ya, tengok ni Kakah lagu ni kita nak kecek -ke, tak kena tempat tak leh ni ha ni apa barang-barang keji rafas ha apa kata rafas rafasa yar phu ha yar phu yar phu tak kata, -kata nyabung ha arab kata yar Ah ha, macam lagi, kata nyapung, ani ha, kecek lagu ni kecek pakaiji. Sebab tu kalau lain pada tempat maqam ta'lim ta wa ta'alum hara tu dak kecek kau ha, kalau tempat tempat dia tak apa. Ha, tengok cara dah. Ah ha, ani kata innallaha la yastahi ha, bil Allah tak suruh malu dengan hak sebenar, tidak nak reti mai kau mana. Ha, tu dia. Baik, ha, itulah kita reti mana al-jab al jab mana potong zakar dengan sebab potong zakar kata dalam syiah tadi dah tahu lah pun dengan melaku oleh isteri sendiri punya kerat zakar suami je tu boleh dia fasak ha nah juga jatuh jalan nyanyolah sekaligus panggil baik wa ha, in qaffa in tadi masalah al jab qat'uz zakar kullihhi aw ba'dhihi tapi dengan kaid wal minhu tu dunal hasyati ah ada boleh baca dunu yang yang tinggal lagi darinya tu kurang daripada ah nah fa in baqiya qadruha fa'tfaru maka jika tinggal oleh qadanya qada hasyapa ah nak kira tinggal <-sino> qada hasyapa deh fa'ataru maka lebih lagi ha pala khia roha maka tak boleh nak khia tu yakni tak boleh nak gi fasah tak lehlah atas buku tu tak boleh ha dek jadi islah jaga ha jaga hati ha jaga apa dia panggil maslahat ha kebaikan ha kebaikan Baik wa ha, bi sambung klik ayat kelima ha, sebab yang nak boleh harus bagi perempuan fasah suami tu dengan ada unnah baca dulu baca gana tu kelima dia wahia al unnah tu ha, hal keadaan wajib baca bidhommil ain ah ha, tak kena baca ain ha, baca um un. ah ha, unnah mm tapi dirojak setakat tu dia sebut sikit lagi sereta tasdid nun nah ha tu tasdid nun unnah tu adalah sihoyak dah wa qawluhu bidhamil ain ai ma'a tasdidin nun makhuzatu min inani dabba salah orang ambil daripada perkataan inani dabbah macam situ inan inan tu makna talik talib nat ta'alih dak ikat nat ta'ali ikat lembu ikat kambing masalah inan Ambil daripada situ lagi pakat bila seorang tu apa uh, dia Lembek zakar mati zakar panggil unnah sana seolah-olah seperti ikat Ali. al ya annaha anil jima' kananya unnah itu menegahkan zauj daripada jima' sebagaimana kama an na'inan dan dhabati sebagaimana tali benata yamna'uha menegah yinan ha akidabah minas daripada berjalan tengok kami cerita ikat pa nganai tu ada musyik tu ha di seolah-olah penyakit ni ni penyakit ni penyakit yang menegohkan uh, si lelaki daripada mestubohi perempuan tu seolah-olah penyakit apa tali ha apa tali ikat dia mm Lalu, tasbis itu panggil unnah ambil pada perkata inah. tu asal orang dah makna gapo unnah ni unnah wahia ajzuz zauji anil wati qubuli lemah oleh zaub dari lemah dari wati wati pada qubul Ah, kalau kalau kuasa tekok dubur sekalipun. Ah, sampai lah kata ay walau qadara al fit al watifid dubur Kalau itu faqalu fil qubuli qaidun la budda tak apa tidak. Hmm. Pas tu ah hak tak sebut saat itu tu hasiah sambung. Wala anak fasah tu tak dapat tidak mungkin dak fasah sendiri wala budda min darbil qadi sanatan ha Pabila ha. dia dakwa dia mengadu dah si suami dia ni penyakit unnah hak yang datang pada hadis bukan berlaku di zaman Nabi SAW alaihi isteri Rifaah Rifaah cerah dia ha nah Rifaah al-Qurazi cerah seorang isteri Pabila lepah edah gak ha dia ya, cerah dia go dia payah ya, habis ya, cerah. menghabiskan. cerah lepas tu seorang uh, perempuan tu bekas isteri Rifah berkahwin dengan seorang suami baru nama Abdul Rahman Abdul Rahman uh, Ibn Zabir berkahwin dengan Abdul Rahman suami baru lah suami yang kedua tiba-tiba dia dengan seorang dengan Abdul Rahman tu eh tak sepuluh normal lah supo puja kain ha tiya giyo ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah ha, jangan dah apa cerita berkecak agama ni kecak atas ah nah dia giyo yak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya Rasulullah saya dulu isteri Rifaah Rifaah menghabisikan saya dengan cerai ah ha, sekarang saya ni berkahwin dengan Abdul Rahman tiba-tiba je -tiba, ya, dah ah apa iza tiba-tiba Abdul Rahman ni mislu hudbatis sa' Saya ajak ke Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Hei Rasulullah Abdul Rahman ni tadi Apa bucakan ai? Rasulullah sengih Senyum Rasulullah sengih okay, ng Ini kecep kinah ni Muka teh mono-mono Metoh Tak ada makin Kecep dengan majak Tiba-tiba Abdul Rahman ni Misluhud Berarti sel Apa bucakan Rasulullah Tak ada buat Dia lingur Rasulullah pastunya. Kalau itu Adakah kamu nak balik Dengan rifah ha? Ha maknanya kalau boleh tu begitu. Ah ha, adakah engkau mahu kepada manfaat? Ah, nak kepada suami hak dulu? Ah ha, dia. Maka dia setelah dijawab ya, ha, Nabi SAW alaihi kata, la tak boleh. Hatta tazuq, hatta yaqu yazuqa usailatahu. Ha, hatta yazuqa usailataki wa usailatahu. Ah ha, tu tak boleh ya Ah ha, munak kalau Abdul Rahman ceramo ba tak boleh. Ah ha, sehingga Abdul Rahman rasa sedikit nisa madu kau dan akan rasa sedikit nisa madu Abdul Rahman. Baru boleh. Ah ha, tu gapang ambil situlah. Mana kalau orang tu pcinang buta. Ah ha, bila cerai tiga kali ha, nak klik pada suami dulu tak boleh haddan ki hazau jan wairah. Al-Quran kata. Sehingga bekas isteri hak jadi cerai tiga tu Uh, dia tu ber, uh, berkahwin akan suami lain la hatta tan zaujan wa rahu tengok ia berkahwin akan suami lain la kalau gitu perkataan kiha tu saya ia berkahwin ke suami lain la berkahwin situ makna dua tan makna nikah padalah uh, nikah pada asal as orang akad walaupun tak setubuh uh, seperti zain apa saya kata uh, kata setengah ah uh, jadi kilas itu Ha, tak kalah tangkihan ni makna dua makna akad dan makna watik lalu tu hadis ni mari tafsir kata tangkihan dengan makna akad saja tak jadi sebab nabi kata sallallahu alaihi wasallam la hatta tazuqi usailatahu wa yazuq usailataki au ha, nah kalau gitu di situlah menunjukkan apabila unnah tak dapat tidak kena mengadu makati dulu apa ha, apabila siapa qadidah qadi bentai marinyo sanatan setahun tu maksud kita telah budda min darbil qadi apabila bagi mengadu dah tentang unah suami tu ah ha, pihak qadi membentangkan baginya bagi zau nah ah ha, sanatan setahun ah ha, duk setahun kama fa'alahu umaru seperti telah melakukannya oleh sayyidina Umar masa jadi khalifah wa taba'ahu ulama' alaihi ada turuq akanya akal umat tu ma fa'alah umat ah turuq akanya akal umat ulil ulama' alaihi alam fa'alah maknanya buat setahun ah wa qalu dan mereka itu mereka itu kata ulama kata sebab apa kena kalau pergi mengadu dah kata oh suami dia tu mati pucuk misalnya ah dia kata kena bentang setahun saya nak fasal selalu ah Oh, ada, nak tunggu setahun mereka ulama kata ta'al zurul jima'i kad yakunu li'aridi hararatih ha, kerana boleh jadi huzu jima' itu terkadar adalah ia kerana sesuatu arit, sesuatu uh, kedatangan hararah panah, boleh jadi setengah hari tu, orang panggil pak dia beralah uh, ber beralah dengan panah Nah ada juga orang bergalah dengan panah. Tak kalau bergalah dengan panah, dah habis musai panah mari musai Zulu fi shita'i maka hilanglah ia, ia azur tu muka aridi dia tu kerana musai panah, dia panah lagi dia. Ha, aja hilang musai sita. Ha, aridi datu sita. Au burudatin ataa pada hararati boleh jadi uzur jimat dia tu li ardi murudah kena sejuk. Ha, ada juga. Ah ha, orang bergalah dengan sejuk. Nah. Ah orang bergalah dengan sejuk. Kalau kita kalau misal penyakit orang-orang agak -orang dengan sejuk tak leh bernafas. Ah ha, Orang penyakit basuh hmm, nak tahan tak boleh dengan panas. Ha, macam macam lah Dek. Ah fa kata dia. Maka hilang ia uh, ta'zur ta tu uh, pada musyil musyil sejuk musyil Ayu yabusatin yabusatin burudah ah nah yabusah maksudnya adalah ruh apa-apa tengok kalau dua pada dua lah ah atap beser apa dia kini ah yang sebab kini ah bayazulu fir rabih ah ya jamari illat pada masarub musirabih Aurutu bating ngebakbasah. Bayar zuluk fil kari pada musim kari. Ah, na musim robek, musim luguk kita panggil. Na, hmm. kau musim perbungaan atau kala. Ah, ha, kita tengoklah lah luar uh, luar hanya pak musim. Dah, baik. Apabila makafiza ma dati sanatu. Anja baca sunnah sudah. <sups tumor proceeded successfully> sanatu. Maka apabila berlalu oleh setahun cukup. Ya setahun empat musim. Nah. Daripada. Haa. Uh, uh, nak musim sejuk nak masuk kemarah. Tiga bulat. Nah, Lepas tu kemarah. Tiga bulat. Lepas kemarah tu nak masuk musim sejuk. Tiga bulat. Nah, lepas tu sejuk. Haa. Nah, Pak kita ni tak tak rasa mana. Pasal kita duduk dekat dengan apa. Dengan kot istiwa. Haa. Hmm, nah. Ha, kita duduk dengan dekat garis saya tengok dunia tak apa tengok peta dunia tengok peta dunia dia-dia jalur dia jalur ah hak betul nama Indonesia dia betul khatistiwa dia panggil ah tak jalan tengah ha, kita ni pas kat ni sikit ah ha, pas sikit ah ha. sikit nah ngak khatistiwa ah ha, baik apabila ha, lalu setahun walam yata ah lalu cukup 12 ullah panggil tanya lah han oi walam yata tak pernah roti ya ha, tahu dah kita dah cukup setahun tak ada apa apa kan alim nah tahu dah kita kata annahu ajzun uh, khalqiyun orang panggil lemah dia ni lemah hak bahasa asal dia dalam hmm dia ya kalau musim luruh kita tengok siapa mati dah mati bes lah betul ah mati bes lah hujan mai ru hijah mati dak ah Haa, pucuk ah segar ni dak hujan pun walah tolak marah walah tolak musim nuruh walah tolak hmm mati kering sungguh dak kali ah batu kena bila lalu tahun tu ah dak tengok ulama cermak dah hurron kan ju'au au abdan ni nah. ayat kata dalam Islam ni ya tidak menggalak benar kok cerai tu ah nah sahih tu datang daripada hadis banyak bukan duk duk mereka buku cerah tak ada darurah sangat tu. Ah abghadul halali indallahi at-talaq. Semarah-marah benarlah. Tapi marah di Allah Taala apa? Bercerai. Ah, jak tengok nah. Ta tazawwaju wa la tudalliqu tengok. Berkawinlah kamu, jangan cerai kamu. Ah, jak tengok. Ah ha, tak sikit tak cik, cik cerah sampai cerah ah ha, tak le tu ha, nah maknanya lalu tu tengok siapa lagu ni dah ni ada buku belah nindoh, ni dah ni cerah tak menggalak lagi ikut cerah kau dulu kerah kerah ha, ah sebab boleh jadi yo ya, berona musim panas boleh jadi ah ha, berona musim panas hujan-hujan mari segar boleh jadi ah ha, ha. ada boleh jadi ya, berona musim sejuk ha, nanti panah-panah mari segar balik Ha Bila cukup pak musim tak ada apa-apa, ha tu panggil lemah sungguh dah. Hmm tu dia. Tak kira tu hurran kan zaujub. sama ada yang merdeka si suami itu atau abdan tawassayyah, tak kira juga tu musliman kan atau kafir. Ha sama ada yang Islam ya kafir tak ada kira siapa jalan tu hukum. Ha tetet kupui men sukuh Orang okay, merdeka sahaya sukuh. Ha tu dia. Kamu wa iza da'al wat'a apabila dakwa ia kawati. Ha lah nah ha tak ada apa dah Hmm. Wa hiya sayyibun wal ia zaujah di atas sayyid janda atau bikrun ghoura. Ha kita nak panggil gapo. Ha. Bikir ya bikir ya ghoura. Ha ih kita nak panggil gapo. Ah. Wa lam ha dan tidak membenar ia ia zaujah sedangkan zaujah dia tu sahih dah dia tedak ah ha, suami dakwa kata wa wa tedah ha kata dak ah bila berjak selikah gitu pihak syarak kata suddiq huwa bi annahu wa'i ah ha, jadi benale suami weh dibenar akad akad zauj dengan tapi dengan sumpahnya lah kata annahu wa'i ah ha, mu sumpah wa wa Hati ha wa istimewa ni simu kata dak Allah ibu, ha aku dah wati, dibenarkan dia. Ha, jap payahnya bagi roq, eh nak terak-terak je -terak lagi, jap payah. Ha, la wala yutalabu dan tidak dituntuk akan uh, dengan wati. Bi khilafil bikri wa gaurai. Ha, sini ya pagi pula ni bikir dah dua bahasa. bikir gairaq gauraq ni orang panggil takhilal bakarah dia dengan wati. Ha, gitu nak panggil Rahman. Ah okey tu lorok. Ha ni, fa tahlifu Tak kala berlaku tu dia bersumpah ia annahu lam yattaq, bahawa zau dia tu tidak wati. Ha, ha ni makna di benarkan dia ni. Wa kadzalika innaka la'anil yamin. Ha begitu juga jika angan ia zau tu daripada bersumpah. Dah mau kata, dah mau kata muati sedangkan isteri kata dak. Mu bersumpah, tu siap bersumpah. Ha, sumpah tu juga apa dia? alangkah depagi dibenarkan dia menaka isteri fa sayyibi awil fikril ghoraq fa innaha tahlifu maka bahawasanya perempuan tu bersumpah dia sebagai yaminar raddi kala baca tu halafu susah tu mana dipaksa suruh sumpah disuruh sumpah kalau baca halafa yuhalifu ana gitu tu halafu disuruh sumpah kalau tahlifu bersumpah ia bersumpah apa sini panggil yaminar raddi supah sebagai supah rap dia sebenarnya balik suami ni kena sumpahnya balik moga uh, balik dia kata dia uh, balik dia kata apa dia setubuh dah balik isteri kata dah pahanya nak pakai saksi payah ni baik je tak pakai saksi nak pakai sumpahlah ya saksi ni kena kata. tengok pada pijakan lah, ni kat ni lalu tu ah uh, pakai bersumpah tiba-tiba suami tak suruh anggan daripada bersumpah, ha suruh isteri bersumpah. Ha tu kata zahir nampaknya sekaligus tu halafu sah. Ana bahwasanya disuruh bersumpah ke dia sebagai yaminar raddi ke panggil. Kagairi halah seperti yang lainnya yo. Ha mako dibenarkan pihak ni. Ha, tengok ni kalau berlaku pula, kalau kat majlis naklah masalah ni. Mai gogeng gogeng hon ni kata gini tadi ni. Ha nak hukumlah mana kita dak kerja gugat tu tak apa dah masa pelat ada dus je tahu kak nak mari seguguh pergi okay, okay, turun gi okay. kak ha, ha, ni mari ha kak ni main mengadu buku ni oh ah ha, tu nak kerak lagu mana ah ha, ni hukum ada pelat ada belakot ah ha, jadi qoti je ni polah ni iko ni kena ha, kerak belah ni eh baik han ni kita sebagai mengaji ke dah kita ni sebagai mengaji untuk nak tahui ibarat kita nak faham masa Allah Ah ha, tu dalam mengaji apabila nak aman nak kerja tengok terjadi apa sikit lagi. Ah ha, balik rumah kampung cerita imam jadi ah ha, jadi qadhi. Ah ni ni hendak mengaji ni dia nak bunuh. Dan ini tak apalah kita dalam mengaji. Hmm. Ah ha, kata dia Klik kepada umi Asal kita berbicara Salah satu daripada lima perkara Apabila berlaku di seorang suami Sabitlah bagi isteri itu uh, Khiat dengan jalan pasah nikahnya Kalau sekiranya dia tak uh, Sekiranya dia tak sik uh, Dia tak sabar lagi Boleh dia pasah Dia akan ada kek ini kalau itu kita tengok buku sebab Bagi pasah lima ni uh, Apalagi dia pasah buku lain itu, uh, tu Itu sabit dengan ta'alik Ah ha, kata sabingat taklik ni dah pasah sahih ya limon ni buku pasah. Ha, ah kalau indak pasah tu buku taklik tu. Ah ada taklik dalam tu pada taklik lepas, pada akad nikah, timo nikah tu bukan. Dok taklik kataji kalau aku helak pajang isteri aku. Ha, tu kita taklik tu. Dengan bawa aku tidak sekedudukan dengannya. Ah ha, tu. Lebih pada 4 bulan ke lebih 6 bulan ke hidup gantung, duk gantung tu. Ah tu dia. Haa, lebih pada enam bulan. Ah lepas tu dia mengadu ia haa, kepada pihak ah yang berkenaan eh, bila situ cerita terima pengaduannya. Ah ada dah sarap bukan padu selalu dak, terima tak terima pula. Ah maka situlah Bila cukup dia panggil sifat mualaf alaih cukup jawab dia nak nas saya tertolaklah dia satu tolak. Ah tu kita tak alik kata. Aa, hmm. Tertolak bukan nanti kena tolak, tertolak ia. tertolak ia. <coughs> Baik. Kalau gitu, kita klik main semula katanya, ah uh, bi wujudil unnah wa hiya bi dhomil 'ain maknanya ajuzuz zauji 'anil waqi fil qubli. Li suku til kuwati Bapak boleh ajzu ha, Tak habis makna dia lagi Lemuh tu dah Kerana gugur kekuatan Kerana tidak ada kekuatan Tidak ada kuah Anna syirati a, Yang berhamburan Ia a, kuah tu Bidopin fi kalbihi Dengan sebab Do'ih kelemohan ada pada hatinya Soal rezog Ha nah kelemahan dengan sebab ada kelemahan pada hati seseorang adalah ha orang panggil orang ada mari satu kelemahan bukan tengok sebab, kalau terkejut ke apa-apa juga jadi habis semangat ha terkejut ke apa, apa mari takut ke apa habis semangat ha ni orang ada kelemahan pada hati ke jadi orang panggil siapa kehilangan kekuatan so au alatihi atas pada qalbihi aku go kekuatan dengan sebab lemah Alaknya ha, ah tu ah ha, tu masalah unah belaka hmm. kemudian wayustaratu bil uyubil mazkurati ah ni hak royak semula pulaklah yang musannad ada sebut sadah kita sebut mari dan disyaratkan bukan kata berlaku 45 perkara ni boleh fasah semata tak boleh disyaratkan pada segala ayat yang tersebut tadi itu disyarat akan ar-rob fiha ila al-qadi tunaifae disyarat akan mengakaq yakni mengadulah kita panggil disyarat akan mengadu Padanya pada al-uyubil mazgurah Mengadu ke siapa? Mengadu mengangkat ilal qadhi Haa kena lagi adu ke Dia mengadu ke tok-tok qadhi inulah ha, tu dia Hmm kata suami dia ni Haa sebutlah Haa kaitan dia tu Haa dia mengadu ke qadhi inulah Bukan kita tak pasah cara kita Sebab dia kata lagi-lagi wala ya faridu zawjani bitradibil pasqihha tidak dan tidak terasing oleh suami isteri dengan suka redha bersetuju dengan fasah padanya pada al mazkurah bukan ah ay min ghairi rafa'in ilal qadhi daripada tiada mengangkat takgi mengadu ke qadhi pakah fasah ah bersetuju Angginilah, mo tak ledok dah ah ngambil ni. Ah gini ha ikutlah itu jugak. Ah pakak bersetuju ke mari. Ah ya pun tak ada hendak apa, tak ada ana mana noh. Kakak tak ada apa, ana mana pun. Ah tak taradhi at-taradhi. Dah leih ya kena mengadu ke keqzi. Ah yak tengok pelat dia dah. Tu makna kata wala faridus fariduz zaujan bitaradhi bil fasqitiha kama yaqtadhihi kalamul ma mawardi wa seperti barang yang memberi dengungkannya oleh perkata al-Mawardi dan orang lainnya tetapi lakin zahirun nassi tetapi zahin nas nah bila sebut zahin Nah bagi masyayfiinlah biar siap kata wa qawluhu lakin zahirun nass khilafu ay lakin zahirun nafsis syafi'i khilahu Akhilah bagi apa tu? Qilah bagi mayyakadihi kalamul mawardi. Gapo dia qilah puhu? Hasiah lagi kata wah huwa puhu tu. Annahu ya faridu zawjani bittaradi bil fasqi. tengok sini weh. Terasing oleh suami isteri tu dengan uh, suka redha. Yang nah, tak ada apa setuju pergi mari kita dua ni pakat betul lah. Ha ha apa. Jadi terus sini kata boleh tabi wa huwa marjuh ah ni marjuh eh, ni hmm, tu dia patah dia hukum uh, utama la tan huwa muqtamad tu dia cuba kita undur klip tadi asyiah sikit lagi uh, sebab apa tu syarak kena angkat kena mengadu gitu kepada qazi tu kata asyiah fa ul huwa ishtar tu ila a li an al fas khabiha kerana bawa sefasah dengan sebabnya sebab al-uyub tadi tu. Nah, yang sebab keaiban tadi suami gila kau, juzai kau balar kau ha, Ah kata dia Amrum mujtahadun fi panggil. Ini suatu perkara yang diijtihad padanya, kena kira ke panggil. Ah ha, maksud mujtahadun fi ni, kena kena sungguh-sungguh -sungguh kira tak leh gaduh ni. Ah ha, kena kira bersungguh ni atau amru mujtahadun fi agar panggil ha, lalu tu lah ah ha, tak kala tu ba'asbahal pa faskho ha, maka menyerupai ia ia al-fasxu al biha menyerupai aka al-faskho bi'isari az-zawji bil mahri ah ha, supalah fasah buku a'uyuk ya lima salah satu daripada 5 ni supolah ada pasah dengan sebab apa suami. Papo bil mahri dengan isi kawin eh? Aduh sekelami suami tu mah orang okay, papo susah nak sangat isteri tak boleh mahri isi kawin pun tak ada beri lagi. Ah tu nah muko pun tak ada bayar lagi apa asorre pulo ah. Aduh harapan iksarizauji dengan sebab papa suami ...papa apa bil mahri dengan istri kawin ya tak ada gapo akad nikah tangguh tak tak apo ah problem buta, ya. haa, tu berutan ya. tak ada bayang muka suka hebot lagi nah promosi ah dia tak ada bayang muka Kau eh. kok kok bayar muka haa, dia buka ambil dulu ha ni pun tapi wajib nak bayar apa-apa apa, nak bagi tak mahar au bin nafaqati ataupun dengan sanggaeh ha, apa-apa nak bagi sanggaeh nafkah ha kalau gitu boleh fasakh selalu dalil ha yang kena gi mengadu gi mengadu kata suami dia tak ada nafkah suami dia tak ada sangga isi kawin hokmoh tak ada bayar lagi ha misalnya ha maka hak ni sebab tu ada dia al fas aliannal fasakh amru mujtahadu fi ladatu fa asbahal pasqa bi ihsari zawji bil mah au bin nafaqah dengan tu wa yushtaratu biha aidan dan disyara'kan padanyo juga hah nah di padanyo pada al uyub ni juga disyara'a ka al fawriyyatu kena segera weh hah tu dia apa li anna al khiyar biha ia panggil khiyaru aib. Ha, supaya kita beli barang tak tahu kata ada cacat, klik mari tengok. Ah oh, ni dapat timbah kita beli ni ada cacat, ada aib cedera di atas selalu. Ah ha, tu fiya kia aib je panggil. Li anna al kerana bahasa khiyar. Ah ha, dengan dengan sebab ni ni ia panggil khiyaru aib. Ah ha, khiyar kerana keaibat kerana cacat ha tu keadaan dia wah huwa al fauri wah huwa apa khiyar a' ha atas segera kama fil khiyar bi'i bil mabien itulah seperti barang yang pada khiyab a' mabai kita beli mutu dia mau jual mutu kita hak cacat dia mau tak royak tusuk mai tahu oh mutu sok banyak susuk tahu kita dah kata tadi ha kena dengan segera tu kalau kita pot haudah kata Oh motor ni, oh jubah ni, haa, tipu gini Ya lah, beli dah Haa, pagi semula pulak dah Baru nak pergi atas, tak boleh lah Hmm, kaitu bukan senang, bukan mudah juga Haa, kalau pergi mengadu pun, tanya pulak tu, apa pun, tak tahu kan Haa, dia kena tanya Kalau tak tahu lah, dah apa Haa Haa, pasal tak ada, hmm dah ada, nak Aa, wala yuna fil pauriyata dorbus san hanu berkaligitu nak pasah kata kena betas tahun ah ha, kata dia dan tidak menapi akan keada es gerok wala yuna fil pauriyata oleh sanati fil unnah oleh bentangkan setahun pada unnah tadi ada belawa nepoli annah dah tersebutu kanony unnah tiada tak sabit lagi. Masa Witi Poh setahun tu Bukit sabit dah, dah Nak tengok dulu Unnah sungguh ke tak Ni baru mengadu dia baru Haa Mau mengadu Mari Tok Kodhi Tok Kodhi pun ambil terima buku Haa Dia mengadu ke Tok Kodhi Kata Si suami dia ni Unnah Haa ha, Tak apalah Mula dia hari terima tu Haa Tengok daripada situ Tunggu setahun Haa Dia tak sabit lagi Unnah ni baru mengadu baru Tak kejap lagi Kata Unnah tak Unnah tu Nanti tengok dulu apo cukup setahun tu lam yatak tunggu ha baru sampai disiqati kata unna an ya anna ha la tathbutu kana unnah je tak sabit kecuali malaikan ba'da mudhiyyis sanati malaikat selepas lalu setahun cukup 12 bulat ha tu dia lepas tu wa warfa'i biha ilal qadi lepas pada lalu Haji mengangkat kami dia pada sana tu kepada qadi <Sess> ah, tadi we tipu nak nak, nak test tengok dulu nak test tengok dulu mati sungguh kedak tu dia ikut kodoh tidur dia kalau aku anu ah tu dia dan pada titik itu ketika mana ah, tu we hina issabutulah hina ah, iz hina iz tasbutu ha ah, tu ba'da mudiy sanah barulah palahal fasxu ah, nah baru boleh bagi uh, azzaujah fasahkan nikah itu ayat ah, tengok mudah, mudah orang ya, ha, ni mudah faso orang kawin tu lah ha nyake zamir ke zamir macam-macamlah dah jadi kebodoh kan ha ha, ha macam-macamlah Walakin tapi katalah al Pasku pun Baada Qaulil qadhi Haa Tuk Kudhi kena akuib lah Kena Tuk Kudhi kena isbab Kama dia pada kata Tuk Kudhi Katakan tak Sabatat indi unnatuhu Ha, Tuk Koti kata Supaya kira-kira yang -kira -kira nampak nak bulat tu lah Tuk Koti kata Telah sabik sabitlah diisi aku kelihatan tak nak bulat Telah sabit diisi aku Oleh kelihatan tak nak bulat, bulat Bila dia tanya Amor nampak nak bulat Haa lagu anak nak bulat Tuk Koti kata kira Tengok kira -kira. Ha, lelah, tengok Ngakik dah Haa Adalah tuk-tik Umur dakwah tu kenal Haa Umur-umur tu betul Haa Telah sabik lah kelihatan anak bulat diisi aku Tuk Koti kata tu be Haa Ini pun Ah bila dia mengadu pak ambil buku tarot duduk tanda rezeki rezeki je mula mengadu tanda Nanti tengok cukup 12 ulah hari ni ah mari pula ah cukup 12 ulah mari pula ah pasti mai wajah arah Hanoi unda apa ah sabat indi unnatuhu ah tekot Kata telah sabitlah di sisi aku unnatum putuami mu ni mm atapun au sabata haqqul fasfi telah sabit boleh hak fasah Ah, hak pasal tu sabit tetak nak bagulah tu, kau ti pasohkan. Kalau suami suka suami cegah-cegah, tak ada masalah kan untuk pasoh, boleh. Hmm, ni masalah suami tak sejuga. Ah, balik banyak isteri boleh. Ah, ni pasoh, cukup pasoh. Hmm, tu dia. Ah, selesailah dulu uh, pasal cakap. Aiy. Ha, klik semula pula pada Faslum ti ahkamis Sadaq Allah